Але хвилина за хвилиною, а крига все стоїть. І сам набухаєш, серце б'ється все неспокійніше, все частіше. Втім, навіщо пишу я про це і звідки ці дивні відчуття? Тому що немає такого криголама, який міг би здолати прозорий і міцний кришталь нашого життя. Біля входу в древній будинок нікого. Я обійшов навколо і побачив стару брамницю біля зеленої стіни. Приставила козирком руку, дивиться вгору. Там, над стіною, гострі, чорні трикутники якихось птахів. З карканням кидаються на приступ. Грудьми обміцну огорожу з електричних хвиль. І назад, і знову над стіною. Я бачу по темному, зарослому з моршками обличчю, косі. Швидкі тіні. Швидкий погляд на мене. Нікого, нікого, нікого немає. Так? І ходити не треба. Так? Тобто, як це немає? Нема чого? І що це за дивна манера? Вважати мене тільки чиєюсь тінню. А можливо, самі ви всі мої тіні? Хіба я не населив вами ці сторінки? Ще недавно чотирикутні білі пустелі. Без мене хіба б побачили вас всі ті, кого я поведу за собою вузькими стежками рядків? Усього цього я, зрозуміло, не сказав їй. з власного досвіду я знаю, найболісніше – це посіяти в людині сумнів у тому, що вона реальність, тривимірна, а не яка-небудь інша реальність. Я тільки сухо зауважив їй, що її справа відкривати двері, і вона впустила мене у двір. Пусто тихо, вітер, там, за стінами, далекий, як той день, коли ми пліч опліч, двоє, одно вийшли знизу, з коридорів. Якщо тільки це дійсно було, я йшов над якимись кам'яними арками, де кроки, вдарившись об сирі склепіння, падали позаду мене. Ніби весь час хтось інший крокував за мною по п'ятах. З червоними цегляними прищами стіни Стежили за мною крізь темні Квадратні окуляри вікон Стежили, як я відкривав співучі двері сараїв Як я заглядав у кути Тупики, закутки Хвіртка в паркані і пустир Пам'ятка великої двохсотлітньої війни Із землі голі кам'яні ребра Жовті вискалені ще лепа стін. Древня піч із вертикалью труби. Навіки скам'янілий корабель серед кам'яних жовтих і червоних цегляних сплесків. Здалося, саме ці жовті зуби я вже бачив одного разу. Неясно, як на дні. Крізь товщу води. І я став шукати. Провалювався в ями. Спотикався об каміння. Іржаві лапи хапали мене за юніфу, по лобі повзли вниз, в очі, гостро солоні краплі поту. Ніде. Тодішнього виходу знизу з коридорів я ніде не міг знайти його не було. А втім, так може бути і краще більше ймовірності, що це все був один з моїх безглуздих снів. Утомлений, увесь у якомусь павутинні. В пилу я вже відкрив хвіртку. Повертатися на головний двір. Раптом позаду шерах, клюпання кроків. І переді мною рожеві крила вуха, подвійно зігнута посмішка С. Він, примружившись, вгвинтив у мене свої буравчики і запитав. «Прогулюєтесь?» Я мовчав. Руки заважали. «Ну що ж?» Тепер почуваєтеся краще? Так, дякую вам. Здається, приходжу в норму. Він відпустив мене, підняв очі вгору. Голова закинута, і я вперше помітив його кадик. Вгорі, невисоко, метрах п'ятдесяти, дзищали аеро. За їхнім повільним низьким льотом, за спущеним вниз червоним хоботом наглядових труб, я опізнав апарати хранителів. Але їх було не два і не три, як зазвичай, а від десяти до дванадцяти. На жаль, повинен обмежитися приблизною цифрою. Чому їх сьогодні так багато? Взяв я на себе сміливість запитати. Чому? Хм, справжній лікар повинен лікувати ще здорову людину. Ту, що захворіє тільки завтра. Післязавтра, за тиждень. «Профілактика!» «Так!» Він кивнув, заплюхав кам'яними плитами двору. Потім обернувся. І через плече мені. «Будьте обережні!» Я один. Тихо, пусто. Далеко над зеленою стіною метушаться птахи. Вітер. Що він цим хотів сказати? Аеро швидко ковзає за течією. Легкі, важкі тіні від хмар. Внизу – блакитні куполи, куби із скляного льоду. Свинцю набухають. Увечері. Я розкрив свій рукопис, щоб занести на ці сторінки кілька, як мені здається, корисних, для вас, читачі, думок про величний день одностайності. Цей день вже близький. І побачив. Не можу тепер писати. Увесь час дослухаюсь, як вітер ляскає темними крилами об скло стін. Весь час озираюся, чекаю. Чого, не знаю. І, коли в кімнаті у мене з'явилися знайомі коричноворожеві зябра, я був дуже радий, кажу щиросердно. Вона сіла, снотливо поправила запалу між колін складку юніфи. Швидко обклеїла всього мене посмішками. По шматочку на кожну з моїх тріщин. Я відчув себе приємно, міцно зв'язаним. Розумієте, приходжу сьогодні в клас. Вона працює на дитячому виховному заводі. І на стіні карикатура. Так, запевняю вас. Вони зобразили мене в якомусь риб'ячому вигляді. Можливо, я й насправді. Ні-ні, що ви? Поквапився я сказати Зблизька справді ясно, що нічого схожого на зябра немає І в мене про зябра це було абсолютно недоречно Та врешті-решт, це й неважливо Але розумієте, сам вчинок Я, звісно, викликала хранителів Я дуже люблю дітей І я вважаю, що найважча і висока любов – це жорстокість Ви розумієте? Щеп Це так? Перетиналося з моїми думками. Я нестерпів і прочитав їй уривок із свого двадцятого запису, починаючи звідси. Тихенько, металево, чітко постукують думки. Не дивлячись, я бачив, як здригаються коричневорожеві щоки. І вони рухаються до мене все ближче. І ось в моїх руках сухі, тверді, навіть злегка колючі пальці. «Дайте, дайте мені це. Я стенографую це і змушу дітей вивчати на пам'ять. Це потрібно не стільки вашим венерянам, скільки нам. Нам? Тепер? Завтра? Післязавтра?» Вона озирнулася і зовсім тихо. «Ви чули? Кажуть, що в день одностайності?» Я схопився. «Що? Що говорять? Що в день одностайності?» Затишних стін вже не було. Я миттєво відчув себе викинутим туди, назовні, де над дахами метався величезний вітер і косі сутінкові хмари все нижче. Ю обхопила мене за плечі рішуче, твердо. Хоч я помітив, резонуюче моє хвилювання, кісточки її пальців тремтіли. Сядьте, любий, не хвилюйтеся. Хіба мало що говорить? І потім, якщо вам тільки це потрібно, Цього дня я буду коло вас. Я залишу своїх дітей із школи на кого-небудь іншого. І буду з вами. Тому що ви, Любий, ви теж дитя. І вам потрібно... Ні, ні, замахав я. Ні за що? Тоді ви справді будете думати, що я якась дитина. Що я один не можу. Ні за що? Зізнаюся, у мене були інші плани щодо цього дня. Вона посміхнулася. Неписаний текст посмішки, очевидно, був Ах, який впертий хлопчик. Потім сіла, очі опущені, руки сором'язливо поправляють знову запалу між колін складку юніфи. І тепер про інше Я думаю, що я повинна зважитися. Заради вас. Ні, благаю вас, не квапте мене, я ще повинна подумати. Я не квапив. Хоча й розумів, що повинен бути щасливий і що немає більшої честі, ніж увінчати собою чиїсь вечірні роки. Усю ніч якісь крила. І я ходжу і закриваю голову руками від крил, а потім стілець. Але стілець не наш теперішній, а стародавнього зразка з дерева. Я перебираю ногами, як кінь. Права передня і ліва задня, ліва передня, і права задня. Стілець підбігає до мого ліжка, влазить на нього. І я люблю дерев'яний стілець. Незручно, боляче. Дивно. Невже не можна придумати ніякого засобу, щоб вилікувати цю снохворобу, або зробити її розумною, можливо, навіть корисною? Запис двадцять другий. Конспект. Закляклі хвилі. Все вдосконалюється. Я мікроб. Ви уявіть собі, що стоїте на березі. Хвилі мірно вгору. І піднявшись, раптом так і залишились. застигли, заклякли. Ось так само моторошно і неприродно було і це, коли раптом сплуталася, змішалася, зупинилася наша призначена скрижаллю прогулянка. Востаннє щось подібне, як свідчать наші літописи, відбулося 119 років тому, коли в саму гущавану прогулянки Зі свистом і димом звалився з неба метеорит. Ми йшли так, як завжди. Тобто, як зображені воїни на ассирійських пам'ятках. Тисяча голів, дві злиті, інтегральні ноги. Дві інтегральні, в розмаху руки. У кінці проспекту, там, де грізно гула акумуляторна вежа. На зустріч нам, чотирикутник. З боків, попереду, ззаду. Сторожа, а всередині троє. На юніфах цих людей вже немає золотих номерів. І все до жаху ясно. Величезний циферблат на вершині вежі. Це було обличчя. Нагнулося з хмар, і спльовуючи вниз секунди, байдуже чекало. І ось, рівно о тринадцятій годині шість хвилин, у чотирикутнику сталося зам'яття. Все це було зовсім близько від мене. Мені видно було найдрібніші деталі. І дуже ясно запам'яталася тонка, довга шия. І на скроні плутане переплетіння блакитних жилок. Наче річки на географічній карті маленького невідомого світу. І цей невідомий світ, очевидно, юнак. Ймовірно, він помітив когось у наших рядах. Піднявся на шпиньки, витягнув шию. Зупинився. Один із варти клацнув по ньому синюватою іскрою електричного батога. Він тонко, наче щеня, вискнув. І потім чіткий клац, приблизно кожні дві секунди, і виск, клац, виск. Ми, як і раніше, розмірено по ассерійській шли. І я, дивлячись на витончення зигзаги іскор, думав. Усе в людському суспільстві. Безмежно вдосконалюється. І має вдосконалюватися. Яким потворним знарядтям був древній батіг? І скільки краси! Але тут, наче гайка, що зіскочила на повному ходу, від наших рядів відірвалася тонка, пружно гнучка жіноча фігура. І з криком «Досить! Не сміти!» кинулася примісінько туди, в чотирикутник. Це було, наче метеор, 119 років тому. Вся прогулянка застигла, і наші ряди сірі гребені, сковані хребтовим морозом хвиль. Секунду я дивився на неї сторонньо, як і всі вона вже не була номером вона була тільки людиною, вона існувала тільки як метафізична субстанція образи, завданої єдиній державі, але один якийсь її рух, звертаючи, вона зігнула стегна наліво. І мені раптом ясно. Я знаю, я знаю, це гнучке, наче батьків тіло. Мої очі, мої губи, мої руки знають. Тієї миті я був у цьому абсолютно впевнений. Двоє зварте, навперейми їй. Зараз, поки що ясніть дзеркальні точці бруківки. Їх траєкторії перетнуться. Зараз її схоплять. Серце в мене ковтнуло. Зупинилося. І, не розмірковуючи, можна чи не можна, безглусто, розумно, я кинувся цю точку. Я відчував на собі тисячі округлених від жаху очей. Але це тільки давало ще більше якоїсь відчайдушно веселої сили, тому дикому, волохато рукому, що вирвався з мене. І він біг усе швидше. Ось вже два кроки вона озирнулася. Переді мною тримтяча, забризкане веснянками обличчя. Руді брови. Не вона, не і. Скаже на радість хльостала. Я хочу крикнути щось на кшталт. Так її, тримай її! Але чую тільки свій шепіт. А на плечі в мене вже важка рука. Мене тримають, ведуть. Я намагаюся пояснити їм. Послухайте, але ж ви повинні зрозуміти, що я думав, що це... Але як пояснити всього себе, всю свою хворобу, записану на цих сторінках? І я стухаю, покірно йду. Листок, зірваний з дерева, несподіваним ударом вітру, покірно падає вниз. Але дорогою кружляє, чіпляється за кожну знайому гілку, розвилку, сучок. Так я чіплявся за кожну з безмовних шарів голів. За прозорий лід стін, за увіткнуту в хмару блакитну голку акумуляторної вежі. Цієї миті, коли глуха завіса остаточно готова була відокремити від мене весь цей прекрасний світ, я побачив недалеко, розмахуючи рожевими руками крилами, над дзеркалом бруківки, ковзала знайома величезна голова. І знайомий. Сплющений голос. «Я вважаю обов'язком засвідчити, що номер Д-503 хворий і не в змозі регулювати свої почуття. І я впевнений, що він захоплений був природнім обуренням». «Так, так!» – вхопився я. Я навіть крикнув «тримай її!» Ззаду за плечима. Ви нічого не кричали. «Так, але я хотів!» «Клянусь благодійником!» «Я хотів!» Я на секунду прогвинчений сирими холодними буравчиками очей. Не знаю, чи побачив він мені, що це майже правда, або у нього була якась таємна мета знову на деякий час пощадити мене. Але тільки він написав записочку, віддав її одному з тих, хто тримав мене, і я знову вільний. Тобто, точніше, знову поміщений в струнки нескінченні ассирійські ряди. Чотирикутник, і в ньому веснянкувате обличчя, і скроня з географічною картою блакитних жилок, зникли за рогом. Навіки. Ми йдемо. Одне, мільйонно голове тіло. І в кожному з нас та смиренна радість, якою, ймовірно, живуть молекули, атоми, фагоцити. У стародавньому світі це розуміли християни, Єдині наші, хоч і дуже недосконалі попередники. Смаральність – чеснота, а гординя – вада. І що ми – від Бога, а я – від диявола. От я зараз в ногу з усіма. І все-таки окремо від усіх. Я ще весь тримчу від пережитих хвилювань. Як міст, по якому щойно прогуркотів старий залізний поїзд. Я відчуваю себе. Але ж відчувають себе, усвідомлюють свою індивідуальність. Тільки засмічене око, наривний палець, хворий зуб, здорове око, палець, зуб, їх ніби й немає. Хіба не ясно, що особисте усвідомлення – це тільки хвороба? Я, можливо, вже не фагоцит, що діловито спокійно пожирає мікробів з блакитною скронею. І у веснянках. Я, можливо, мікроб. І, можливо, їх вже тисяча серед нас, які ще прикидаються, як і я, фагоцитами. Що, коли сьогоднішня, по суті, менш важлива подія? Що, коли це все тільки початок? Тільки перший метеорит із цілої низки гуркітливих палаючих каменів, висипаних нескінченністю, висипаних нескінченністю на наш скляний рай? Запис 23. Конспект. Квіти. Розчинення кристалу. Якщо тільки. Кажуть, є квіти, які розпускаються тільки раз на 100 років. Чому ж не бути і таким, які квітнуть раз на тисячу? На 10 тисяч років? Може бути, про це досі ми не знали тільки тому, що саме сьогодні настало це раз на тисячу років. І от, блаженно і п'яно, я йду сходами вниз, до чергового. І швидко у мене на очах, усюди кругом, нечутно лопаються тисячолітні бруньки і розквітають крісла, черевики, золоті бляхи, електричні лампочки, чиїсь темні кошлаті очі, грановані колонки перил, загублена на сходах хустка, столик чергового, над столиком – Ніжно-коричневі, сяточками, щоки Ю Все надзвичайне, нове, ніжне, рожеве, вологе Ю бере в мене рожевий талон А над головою у неї, крізь скло стіни Звисає з небаченої гілки місяць Блакитний, пахучий Я радісно показую пальцем і кажу Місяць, розумієте? Ю поглядає на мене потім на номер талона. І я бачу цей її знайомий, такий чарівно-цнотливий рух, поправляє складки юніфи між кутами колін. У вас дорогенький, ненормальний, хворобливий вигляд, бо ненормальність і хвороба одне і теж. Ви себе губите, і вам цього ніхто не скаже. Ніхто. Це ніхто, звичайно, дорівнює номеру на талоні. І 330. Мила. Чудо Ви, звичайно, маєте рацію. Я не розсудливість. Я хворий. У мене душа, я мікроб. Але хіба цвітіння не хвороба? Хіба не боляче, коли лопається брунька? І чи не розумієте ви, що сперматозоїд найстрашніший із мікробів? Я на горі, у себе в кімнаті, у широко розкритій чашечці крісла і. Я на підлозі обняв її ноги. Моя голова у неї на колінах. Ми мовчимо. Тиша. Пульс. І так, як кристал. Я розчиняюся в мій. В і. Я абсолютно ясно відчуваю, як тануть. Тануть у просторі шліфовані грані, що обмежують мене. Я зникаю. Розчиняюсь в її колінах. У ній я стаю все меншим, і водночас все ширшим, все більшим, все неосяжнішим. Та що вона? Це не вона, а всесвіт. А от на секунду і я – це пронизане радістю крісло біля ліжка. Ми одне. І чудово усміхнена старенька біля дверей древнього будинку. І дикі хащі за зеленою стіною. І якісь срібні на чорному руїни, що дрімають, наче стара, і двері, які щойно хлопнули десь, неймовірно далеко це все в мені разом зі мною слухає удари пульсу і мчить крізь блаженну секунду. У безглуздих, сплутаних, затоплених словах я намагаюся розповісти їй, що я кристал, і тому в мені двері. І тому я відчуваю, яке щасливе крісло. Але виходить, така нісенітниця, що я зупиняюся, мені просто соромно. Я і раптом. Мила і, пробач мені, я абсолютно не розумію. Я кажу такі дурниці. Чому ж ти думаєш, що дурниця – це недобре? Якби людську дурість пестили і виховували століттями так само, як розум, може бути... З неї вийшло б щось надзвичайно цінне Так Мені здається, вона має рацію Як вона може зараз бути неправа? І за одну твою дурницю За те, що ти зробив вчора на прогулянці Я люблю тебе ще більше Ще більше То навіщо ж ти мене мучила? Навіщо ж таки не приходила? Навіщо надсилала свої талони? Навіщо примушувала мене? А можливо? Мені варто було випробувати тебе. Можливо, мені потрібно знати, що ти зробиш все, що я захочу, що ти вже повністю мій. Так, повністю. Вона взяла моє обличчя, всього мене в своїй долоні. підняла мою голову. Ну, а якщо ваші обов'язки, всякого чесного номера? А? Солодкі, гострі. Білі зуби. Посмішка. Вона в розкритій чашечці крісла, наче бджола. В ній жало і мед. Так, обов'язки. Я подумки гортаю свої останні записи. Справді, ніде навіть і думки про те, що, по суті, я повинен... Я мовчу. Я захоплено і, ймовірно, нерозумно посміхаюся. Дивлюся в її зіниці. Перебігаю від однієї на іншу. І у кожній із них бачу себе. Я крихітний, міліметровий, ув'язнений в цих крихітних райдужних темницях. І потім знову бджоли, губи, солодкий біль цвітіння. У кожному з нас номерів є якийсь невидимий, тихоцокаючий метроном. І ми, не дивлячись на годинник, з точністю до п'яти хвилин знаємо час. Але тоді метроном у мене зупинився. Я не знав, скільки минуло. З переляку схопив з-під подушки бляху з годинником. Слава благодійнику. Ще двадцять хвилин. Але хвилини такі до смішного коротенькі, куці біжать. А мені потрібно стільки розповісти їй. Все, всього себе. Про лист О, і про жахливий вечір, коли я дав їй дитину. І чомусь про свої дитячі роки, про математику пляпи, про те, як я вперше був на святі одностайності. І гірко плакав, бо у мене на Юніфі в такий день виявилася чорнильна пляма. І підняла голову, сперлася на лікоть. У куточках губ дві довгі різкі лінії, і темний куток піднятих брів. Хрест. Можливо, в цей день зупинилася, і брови ще темніші. Взяла мою руку, міцно стиснула її. Скажи, ти мене не забудеш? Ти завжди будеш про мене пам'ятати? Навіщо ти так? Про що ти? І мила. І мовчала. Її очі вже повз мене, крізь мене, далекі. Я раптом почув, як вітер рюкає об скло величезними крилами. Зрозуміло, це було і весь час, але почув я тільки тепер. І чомусь згадалися пронизливі птахи над вершиною зеленої стіни. І струснула головою, скинула з себе щось. Ще раз, секунду, торкнулася мене вся. Так, аеро, секундно, пружинно торкається землі перед посадкою. Ну, дай мої панчохи, швидше. Панчохи, кинуті на моєму столі, на відкритій, сто дев'яносто третій сторінці моїх записів. Поспіхом я зачепив рукопис. Сторінки розсипалися і ніяк не скласти по порядку. А головне, якщо і скласти, все одно не буде справжнього порядку. Все одно залишаться якісь пороги, ями, кси. «Я не можу так», – сказав я. «Ти ось тут, поруч, і ніби все-таки за давньою непрозорою стіною. Я чую крізь стіни шарудіння, голоси, і не можу розібрати слів. Не знаю, що там». «Я не можу так. Ти весь час щось не договорюєш. Ти жодного разу не сказала мені, куди я потрапив у древньому будинку, які коридори, і чому лікар, або, можливо, нічого цього не було». І Поклала мені руки на плечі. Повільно, глибоко увійшла в очі. Ти хочеш дізнатися про це? Так, хочу. Маю. І ти не побоїшся піти за мною всюди? До кінця. Куди б я тебе не повела? Так, усюди. Добре. Обіцяю тобі, коли скінчиться свято? Якщо тільки... отак. так. А як ваш інтеграл? Все забуваю запитати. Скоро? Ні. А що, якщо тільки? Знову? Що, якщо тільки? Вона вже біля дверей. Сам побачиш. Я один. Усе, що від неї залишилося. Це ледь чутний запах, схожий на солодкий, сухий, жовтий пил якихось квітів за стіни. І ще. В мені міцно засіли гачечки питання на кшталт тих, якими користувалися стародавні для полювання на рибу до історичний музей? Чому вона раптом про інтеграл? Запис двадцять четвертий КОНСПЕКТ. Границя функції – Великдень перекреслити все. Я, як машина, пущена на занадто велике число обертів. Підшипники загострилися. Ще хвилина закапає розплавлений метал, і все в ніщо. Швидше холодної води, логіки. Я ллю відрами, але логіка шипить на гарячих підшипниках і розпливається в повітрі невловимою білою парою. Отак ясно. Щоб встановити істинне значення функції, треба мати її границю. І ясно, що вчорашнє безглузде розчинення у Всесвіті узяти в границі є смерть. Тому що смерть. І є цілковите розчинення мене у всесвіті. Звідси, якщо через L позначимо любов, а через S – смерть, то L дорівнює функція S в дужках. Тобто любов і смерть – так. Саме так. Тому-то я і боюся і. Я борюся з нею. Я не хочу. Але чому ж мені поруч і я не хочу, і мені хочеться? В тому той жах, що мені хочеться знову, цієї вчорашньої блаженної смерті. В тому той жах, що навіть тепер, коли логічна функція проінтегрована, коли очевидно, що вона неявно включає в себе смерть, я все-таки ходжу її губами, руками, грудьми, кожним міліметром. Завтра день одностайності. Там, звичайно, буде і вона. Побачу її, але тільки здалеку. Здалеку це буде боляче. Тому що мені треба мене нестримно тягне, щоб поряд із нею, щоб її руки, її плече, її волосся. Але я хочу навіть цього болю, нехай. Благодійнику великий, який абсурд хотіти болю. Чому ж не розумію, що больові негативні складові зменшують ту суму, яку ми називаємо щастям, і, відповідно, і от. Ніяких отже, чисто голо. Увечері. Крізь скляні стіни будинку. Вітряний, гарячково рожевий, тривожний захід. Я повертаю крісло так, щоб переді мною не стирчало це рожеве. Гортаю записи і бачу. Знову я забув, що пишу не для себе, а для вас, невідомі, кого я люблю і жалію. Для вас які ще плетуться десь у далеких століттях, внизу. От про День Одностайності, про цей величний день. Я завжди любив його, з дитячих років. Я вважаю, що для нас це щось на кшталт того, що для древніх був їх Великдень. Пам'ятаю, напередодні бувало, складеш собі такий часовий календарик. Радісно викреслюєш по одній годині. Однієї годиною ближче. На одну годину менше чекати Будь я впевнений, що ніхто не побачить Чесне слово, я б і нині скрізь носив із собою такий календарик І стежив за ним Скільки ще залишилося до завтра Коли я побачу, хоч здалека Стали на заваді Принесли нову Тільки на но майстерні юніфу Зазвичай нам усім видають нові юніфи до завтрашнього дня У коридорі кроки Радісні вигуки Шум я продовжую. Завтра я побачу все те саме, що з року в рік повторюється. І кожен раз це видовище хвилює по-новому. Могутню чашу злагоди. Благовійно підняті руки. Завтра день щорічних виборів благодійника. Завтра ми знову вручимо благодійнику ключі від непорушної твердині нашого щастя. Звісно, це не схоже на безладні, неорганізовані вибори у древніх. Коли, смішно сказати, навіть сам результат виборів заздалегідь був невідомим Будувати державу на зовсім не врахованих випадковостях, на осліп, що може бути безглуздішим І от вже все Виявляється, потрібні були століття, щоб зрозуміти це Чи потрібно говорити, що у нас тут, як у всьому, ні для яких випадковостей немає місця Ніяких несподіванок бути не може і самі вибори мають значення швидше символічне нагадати, що ми єдиний, могутній багатоклітинний організм, що ми, кажучи словами Євангелія Древніх єдина церква, тому що історія єдиної держави не знає випадку, щоб у цей урочистий день хоча б один голос наважився порушити величний унісон. Кажуть, стародавні робили вибори якось таємно, ховаючись, наче злодії. Деякі наші історики стверджують навіть, що вони були на виборні святкування ретельно замаскованими. Уявляються фантастично похмуре видовище. Ніч, площа, фігури в темних плащах кредуться уздовж стін. багаряне полум'я смолоскипів, що присідає від вітру. Навіщо потрібна була ця таємничість? Досі остаточно не з'ясовано. Скоріше за все, вибори пов'язувалися з якимись містичними, забобонними, може навіть злочинними обрядами. Нам же приховувати або соромитися нічого. Ми святкуємо вибори відкрито, чесно, вдень. Я бачу, як голосують за благодійника всі. Всі бачать, як голосує за благодійника я. І чи може бути інакше, якщо всі і я – це єдине ми? Наскільки це благородніше, щиріше, вище, ніж боягузлива злодійська таємниця у древніх? Потім, наскільки це доцільніше? Адже якщо навіть припустити неможливо, тобто який-небудь дисонанс у звичній монофонії, тож незримі хранителі тут і з нами, в наших рядах, вони негайно можуть встановити номери, які впали в оману, і врятувати їх від подальших хибних кроків а єдина держава від них самих. І нарешті ще одне. Крізь стіну зліва, перед зеркальними дверима шафи, жінка квапливо розтібає юніфу. І на секунду хаотично. Очі, губи, дві гострі рожеві зав'язі. Потім падає штора. В мене миттєво все вчорашнє. Я не знаю, що нарешті ще одне. І не хочу про це. Не хочу. Я хочу одного. І я хочу, щоб вона кожну хвилину, всяку хвилину завжди була зі мною, тільки зі мною. І те, що я писав щойно про одностайність це все непотрібне, не те. Мені хочеться все викреслити, розірвати, викинути. Тому що я знаю. Нехай це блюзнірство, але це так. Свято тільки з нею, тільки тоді, коли вона буде поруч, пліч опліч, а без неї завтрашнє сонце буде тільки кружечком з бляхи, і небо пофарбованою синьою бляхою. І сам я. Я хапаюся за телефонну трубку. І це ви? Так я. Як ви пізно, можливо, ще не пізно. Я хочу вас попросити. Я хочу, щоб ви завтра були зі мною, люба, люба. Люба, я кажу зовсім тихо. І чомусь меготить те, що було сьогодні вранці на елінгу. Жартома поклали під стотонний молот годинник. Розмах – вітром в обличчя. І стотонно ніжний – тихий дотик до крихкого годинника. Пауза. Мені здається, я чую там, у кімнаті і… Чийсь шепіт. Потім її голос. Ні, я не можу. Адже ви розумієте, я б сама... Ні, я не можу. Чому? Завтра побачите. Запис 25. Конспект. Зішестя з небес. Найбільша в історії катастрофа. Відоме скінчилося. Коли перед початком усі встали і урочистим, повільним пологом заколихався над головами гімн. Сотні труп музичного заводу і мільйони людських голосів. Я на секунду забув усе. Забув щось тривожне, що говорила про сьогоднішнє свято І. Забув, здається, навіть про неї саму. Я був зараз тим самим хлопчиком, який колись цього дня плакав від крихітної йому одному помітної плямочки на юніфі. Нехай ніхто ніколи не бачить, у яких я чорних незмивних плямах. Але ж я знаю, що мені злочинцеві. Не місце серед цих навстіж розкритих облич Ох, встати б зараз і, захлинаючись, викричати про себе все Нехай потім кінець, нехай Але одну секунду відчути себе чистим, безглуздим, як це по-дитячому синє небо Усі очі були підняті туди, вгору У ранкову, непорочну, ще не висохло від нічних сліз блакить Ледь помітна пляма, то темна, то одягнена променями. Це з небес сходив до нас він. Новий Ягова на аеро. Такий же мудрий і люблячо жорстокий, наче Єгова древніх. З кожною хвилиною він все ближче. І все вище назустріч йому мільйони сердець. І от уже він бачить нас. І я разом з ним подумки озираю зверху. Намічені тонким блакитним пунктиром, концентричні кола трибун. Ніби кола павутини, обсипані мікроскопічними сонцями. Сяй в І в центрі неї зараз сяде білий, мудрий павук. У білому одязі благодійник, який мудро зв'язав нас по руках і ногах благодійними тенетами щастя. Але от... Завершилося це величне його зішестя з небес. Мідігімну замовкла. Всі сіли, і я одразу ж зрозумів. Дійсно всі. Найтонша павутина. Вона натягнута і тремтить, І от-от порветься. І станеться щось неймовірне. Злегка підвівшись, я озирнувся навкруги. І зустрівся поглядом із любляче тривожними очима, що перебігають... Від обличчя до обличчя. Ось один підняв руку і, ледь помітно ворушачи пальцями, сигналізує іншому. І, от у відповідь сигнал пальцем. І ще я зрозумів вони хранителі. Я зрозумів, вони чомусь тривожені. Павутиння натягнуте, тремтить. І в мені, як в налаштованому на ту саму довжину хвиль приймачі радіо, відповідне тремтіння. На екрані поет читав передвиборчу оду, але я не чув жодного слова тільки мірні гойдання гекзаметричного маятника, і з кожним його розмахом все ближча якась призначена година. І я ще гарячково гортаю в рядах одне обличчя за іншим, як сторінки, і все ще не бачу того єдиного, яке я шукаю і його треба швидше знайти. Тому що зараз маятник цукне. А потім... Він. Він, звичайно. Внизу, повз естраду, ковзаючи над блискучим склом, пронеслися рожеві крила вуха. Темною, подвійно зігнутою петлею букви «С» відбилося тіло бігуна. Воно прагнуло кудись в заплутані проходи між трибун. «С». «І». Якась нитка. Між ними... Для мене весь час якась нитка. Я ще не знаю, яка, але коли-небудь я її розплутаю. Я вчепився за нього очима. Він клубочком все далі, і за ним нитка. Ось, зупинився. Ось. Наче блискавичний високовольтний розряд мене пронизило, скрутило у вузол. У нашому ряду, всього в сорока градусах від мене, С зупинився, нагнувся. Я побачив її, а поруч з нею огидно посміхається негрогубий Р-13. Перша думка – кинутися туди і крикнути їм. «Чому ти сьогодні з ним? Чому не хотіла, щоб я?» Але невидима, благодійна павутина міцно сплутала руки і ноги. Стіпивши зуби, я залізно сидів, не зводячи очей. «Як тепер? Це гострий?» Фізичний біль у серці. Я пам'ятаю. Подумав, якщо від нефізичних причин може бути фізичний біль, то ясно, що... Висновку я, на жаль, не добудував. Згадується тільки, про майнуло щось у душі. Пронеслася безглузда давня приказка. Душа оп'ятки. Я завмер. Екзаметр замовк. Зараз починається. Що? встановлене звичаєм передвиборне мовчання. Але зараз воно не було тим дійсно молитовним, побожним, як завжди. Зараз було, як у древніх, коли ще не знали наших акумуляторних веж, коли неприручене небо ще вирувало час від часу грозами. Тепер було, як у древніх, перед грозою. Повітря з прозорого чавуну. Хочеться дихати. Широко роззявив широта, до болю напружений слух записує. Десь ззаду мишачо гризучий, тривожний шепіт. Не піднятими очима бачу весь час тих двох І та Р поруч, пліч-опліч. І у мене на колінах тремтять чужі, ненависні мої волохаті руки. У руках у всіх бляхи з годинником. Одна, дві, Три, п'ять хвилин, з естради чавунний, повільний голос. Хто за? Прошу підняти руки. Якби я міг поглянути йому в очі, як раніше. Прямо і віддано. От я весь, весь, візьми мене. Але тепер я не смів. Я із зусиллям, ніби заіржавіли всі суглоби. Підняв руку. Шелест мільйонів рук. Чись пригнічений. Ах! Я відчуваю, щось уже почалося. Стрімголов падало, але я не розумів, що. І не було сили, я не смів подивитися. Хто проти? Це завжди був найвеличніший момент свята. Всі продовжують сидіти нерухомо. Радісно схиляючи голови благодійному ігу Нумера з номерів Але тут я з жахом знову почув шелест Найлегший, наче подих Він був більш чутний, ніж раніше мідні труби гімну Так востання в житті зітхне людина Ледве чутно А навколо у всіх бліднуть обличчя У всіх холодні краплі на лобі Я підняв очі і... Це сота доля секунди. Волосок. Я побачив. Тисячі рук змахнули вгору. Проти. Впали. Я побачив бліде, перекреслене хрестом обличчя і... Її підняту руку. В очах потемніло. Ще волосок. Пауза. Тихо. Пульс. Потім, як по знаку якогось божевільного диригента... На всіх трибунах відразу тріск. Крики, вихор звіяних бігом юнів. Розгублене метання фігури хранителів. Чиїсь каблуки в повітрі перед самими моїми очима. Біля каблуків чийсь широко розкритий, надривний від нечутного крику рот. Це чомусь обрізалося найгостріше. Тисячі ротів, що беззвучно репетують. Як на жахливому екрані. І як на екрані, десь далеко внизу на секунду переді мною. Побілілі губи О. Притиснута до стіни в проході, вона стояла, загороджуючи свій живіт, складеними нахрест руками. І її вже немає. Змита. Або я забув про неї, тому що це вже не на екрані. Це в мені самому, в стиснутому серці, в скронях, які часто застукали. Над моєю головою зліва, на лаві, раптом вискочив R13. Червоний, скажений, бризкає. На руках у нього і бліда юніфа від плеча до грудей розірвана, на білому кров. Вона міцно тримала його за шию, і він, величезними стрибками, з лави на лаву, огидний і спритний, наче горила, уносив її вгору. Ніби пожежа у древніх, все стало багряним, і тільки одне стрибнути, дістати їх. Не можу зараз пояснити собі. «Звідки взялися у мені така сила?» «Але я, як таран», – пропоров натовп. На чиїсь плечі, на лави, і от вже близько, от схопив за комір «Р». «Не сміти, не сміти, кажу, зараз же!» На щастя, мого голосу не було чутно. Всі кричали своє, всі бігли. «Хто? Що таке? Що?» Обернувся, губи бризкали, тряслися. Він, імовірно думав, що його схопив один із хранителів. «Що? А от не хочу, не дозволю! Геть її з рук! Зараз же!» Але він тільки сердито ляснув губами, хитнув головою і побіг далі. І тут я. Мені неймовірно соромно записувати це. Але мені здається, я все ж повинен. Повинен записати, щоб ви, невідомі мої читачі, могли до кінця вивчити історію моєї хвороби. Тут я з маху вдарив його по голові. Ви розумієте, вдарив. Це я чітко пам'ятаю. І ще пам'ятаю. Почуття якогось звільнення. Легкості у всьому тілі від цього удару. І швидко зісковзнула з його рук. «Ідіть!» – крикнула вона Р. «Ви ж бачите, він...» «Ідіть, Ер, ідіть!» Ер, вишкіривши білі негритянські зуби, бризнув мені в обличчя якесь слово. Пірнув униз, пропав. А я підняв на руки і міцно притиснув її до себе і поніс. Серце в мені билося величезне, і з кожним ударом вихльостує таку буйну, гарячу, таку радісну хвилю. І нехай там що розлетиться на друзки все одно, тільки б так нести її, нести, нести. Ввечері. Двадцять друга година. Я на силу тримаю перо в руках. Така незмірна втома після всіх запаморочливих подій сьогоднішнього ранку. Невже обвалилися ряківні вікові стіни єдиної держави? Невже ми знову без даху над головою? У дикому стані свободи, як наші далекі предки? Невже немає благодійника? Проти. В день одностайності проти. Мені за них соромно, боляче, страшно. А втім, хто вони? І хто я сам? Вони чи ми? Хіба я знаю? Ось, вона сидить на гарячій від сонця скляній лаві, на найвищій трибуні, куди я її приніс. Праве плече і нижче – початок чудової необчислювальної кривизни, відкриті. Найтонша, червона змійка крові. Вона ніби не помічає, що кров, що відкриті груди. Ні, більше. Вона бачить все це. Але це саме те, що їй зараз потрібно. І якби юніфа була застепнута, вона розірвала б її. Вона... А завтра? Вона дихає жадібно крізь ціплені, блискучі, гострі зуби. А завтра? Невідомо що. Ти розумієш? Ані я не знаю. Ніхто не знає. Невідомо. Ти розумієш, що все відоме скінчилося. Нове, неймовірне, небачене. Там, внизу, піняться, мчать, кричать. Але це далеко. І все далі. Тому що вона дивиться на мене. Вона повільно втягує мене в себе. Крізь вузькі золоті вікна зіниць. Так, довго мовчки. І чомусь згадується, як одного разу крізь зелену стіну я теж дивився в чиїсь незрозумілі жовті зіниці. А над стіною велися птиці. Або це було іншим разом? Слухай. Якщо завтра не станеться нічого особливого, я поведу тебе туди. Ти розумієш? Ні, я не розумію. Але я мовчки киваю головою. Я розчинився. Я нескінченно мале. Я точка. Зрештою, в цьому точковому стані є своя логіка. Сьогоднішня. В точці найбільше невідомого. Варто її рушити, порухнутися, і вона може перетворитися на тисячі різних кривих. Сотні тіл Мені страшно поворухнутися, На що перетворюся? І мені здається усі так само, як і я Бояться найменшого руху От зараз, коли я пишу це, всі сидять Забившись у свої скляні клітки І чогось чекають У коридорі не чути звичного для цього часу дзищання ліфта Не чути сміху, кроків Іноді бачу, подвоє, озираючись, проходять навшпиньки по коридору, шепочуться. Що буде завтра? На що я перетворюся завтра? Запис 26 шостий. Конспект. Світ існує. Висип. 41-й радус. Ранок. Крізь стелю небо, як і повсякчас. Міцне, кругле, червонощоке. Я думаю, мене менше здивувало б, якби я побачив над головою якесь надзвичайне чотирикутне сонце. Людей в різнокольоровому одязі із звірячої вовни. Кам'яні непрозорі стіни. Так що ж, стало бути світ, наш світ, що існує? Або це тільки інерція, генератор уже вимкнений, а шестерні ще грюкають. І крутяться. Два оберти, три оберти. На четвертому замруть. Чи знайомий вам цей дивний стан? Вночі ви прокинулися, Розкрили очі в чорноту І раптом відчуваєте. Заблукали. І швидше, швидше починаєте обмацувати кругом, Шукати що-небудь знайоме і тверде. Стіну, лампочку, стілець. Саме так я обмацував, шукав, у єдиній державній газеті швидше, швидше і от. Вчора відбувся давно з нетерпінням очікуваний усіма День одностайності. У сорок восьмий раз одностайно обраний той самий благодійник, який багаторазово довів свою непохитну мудрість урочистість була затьмарена деяким замішанням, викликаним ворогами щастя які тим самим природно позбавили себе права стати цеглинами оновленого вчора фундаменту єдиної держави. Кожен розуміє, що взяти до уваги їхні голоси було б так само безголосно.